Під відкритим небом. По-німецькому unter-freiem Himmel, дослівно під вільним небом. По-французькому, у дослівному перекладі під прекрасними зорями. Маємо тут одне й те саме поняття, але як по-різному висловлює його кожна з чотирьох мов. Для українця звучать цілком природно вислови «Спіймати облизня», «накивати п'ятами», «дуба дати». Йому не треба напружувати свою думку, щоб зрозуміти, про що мовиться в цих відомих йому з малку ідіомах. А спробуйте лише механічно перекласти їх російською мовою, і гляньте, що з того вийде. «Паймать облізовані накивати п'ятками», «дуб дать». Дарма, що всі слова тут росіянин знає, але йому важко буде збагнути який зміст криється в цих звичайних словах, що відгонять йому якоїсь нісенітниці. У такому становищі опиняється і українець, коли йому доводиться часом читати нерозважно переліцьоване з російської «Одворіт-поворіт», «Бенкет горою», «Кричати на всю Іванівську», бо йому важко второпити, що в першій фразі мало бути «Завертай назад, голоблі», в другій «Бенкет на всю губу», а в третій «Кричати на все горло», на всю пельку, на всі заставки, що духу, що сили. Ідіоми, які і прислів'я та приповідки, виникши в мові якогось народу на ґрунті історично-побутових обставин, не мандрують так легко, як слова з мови в мову, а лишаються незайманими в одній своїй мові. Їх не можна дослівно перекладати, бо з цього, як ми бачили, виходить нісенітниця. синітниця. Треба у кожній мові шукати відповідників, що може і відрізнятимуться словами, але матимуть аналогічне значення. Візьмімо українську ідіому «накивати п'ятами». Вона виникла, мабуть, ще з тих далеких козацьких часів, коли запорожці заступали татарам дорогу на Україну. Не раз татарам доводилося замість хапати живий товар, ясир, як вони казали, чи бранців, як називали полонених на Україні, тікати, діставши збройну відсіч від козацтва. Панічна втеча ворога, який з переляку так наддавав ходу, що тільки ми хотіли його п'яти, дала підставу жартівливим козакам, які любили дотепний вислів, казати, що ворог накивав п'ятами. У далеко відмінних обставинах виникла в Росії ідіома «задать стрікача», що є відповідним до згаданої української ідіоми. Слова в цих ідіомах, узятих із двох мов, різні а поняття – однакове. А так, специфічні обставини життя народу створюють свої, характерні тільки для однієї мови, вислови, приказки, прислів'я, що разом з іншими нормативними чинниками зумовлюють дух цієї мови, її національну оригінальність. Дбайливе ставлення до розмаїтості, багатства рідної мови має привчити людину ставитись уважно і до мови іншого народу, прагнучи всіма силами не порушувати ні тут, ні там своєрідного звучання кожної мови, не стирати їхній барвистості, не обмежувати їхніх невичерпних можливостей. Однак в межах одної мови ми раз у раз подибуємо різні слова, що означають одне поняття. З народних уст на лівобережній Україні ми чуємо переважне дієслово «ждати» «Ждала, ждала козаченька, та й плакати стала» Народна пісня А на правобережжі чується переважно «чекати» «Два на третього не чекають прислів'я» Часом одне й те саме слово по-різному вимовляється в деяких районах України Приміром, більшість українського народу вимовляє кінь, піп, але поліщуки, тобто українці з Полісся, кажуть кінь.